Bueno mask rate so dancer like a snake Look at Dania had to sound so better let her all alone She can be hurt like a desert of fire By her body is raping my wire Nobody knows how to see her again She can't try with her head crazy oh, oh, oh, oh. She's the mistress of time and the loss Time inside a cup of glass Turned on your throat to the steel Long red hair, the colors eyes She's in on her heels She can be hooked like a desert on fire So The best are so fucking crazy Nobody knows how to steal hair or She can destroy her with her head on her Whoa, oh, oh, oh. she and the love rock and roll, she made her hair to be so crazy. Whoa, oh, oh, oh. she's the mistress of time and the law. Oh, oh, oh. Ens a la sala a la Boat de Lleida per parlar amb la banda Imperial Stout, i han presentat els seus temes en directe acompanyant a Amadeus i Dòria en la seva gira per Catalunya. Abans de començar, ja que us tenim tots, ens agradaria que us presentéssiu breument el nom i què feu dins la banda. Jo sóc el Pol, la guitarra. Jo sóc el Rafa, toco el baix. I el cantant. Sóc Corull, el bateria. Ah, perquè encara no us conegui, ens podeu explicar breument la història de la banda? Bé, eh, bàsicament vam ser una sèrie de de gent que ens vam trobar i que simplement pues, tenim una amistat en comú, poc a poc vam relacionar-nos entre altres ens vam trobar i, bueno, no ho sé. Sí, un va anar cridant a l'altre i bueno, al final ens vam juntar aquí els quatre i mira, va sortir sola a la banda, pràcticament. En, vam coincidir molt amb l'estil, amb les idees que teníem de banda i, bueno, s'ha anat, anat sorgint tot molt sobre la marxa. O sigui, realment, esforç gairebé cap. Tot molt natural. No, no hi havia cap idea inicial de quin tipus de grup volem formar, sinó que va sortir natural a jams, amb massajos i perfecte. Eh? No sé. I d'on prové el nom d'Imperial Stud? Imperial Stud és un tipus de cervesa que els arts russos importaven des d'Anglaterra cap a Rússia i que, diguem-ne, s'hi fotien, depèn de quines coses, perquè el viatge el poguessin suportar. I llavors, clar, eren serveres molt, molt, molt bèsties. Eren molt fosques, molt... Eren bastant fortes, a nivell d'alcohòlic. I, bueno, ens agradava el nom i després al veure que també reunia qualitats que nosaltres volíem expressar a l'escenari, com sí. ser directes, donar un... potser una puntada de boca, bàsicament. Doncs sí. pues, ens va agradar molt el nom i el vam agafar. I ja que heu dit que tot va sortir d'una manera molt natural, eh, què ens ofereix la vostra música i quines són les vostres principals influències? Bé, influències són, jo crec que, el, que el, des del rock fins al heavy hi ha el punk, però el més garajero que hi ha hagut, saps? Uh, influències des de helicòpters fins a grups com Backyard Babies, Red Fang o, o, o no sé, o Black Sabbath, Ramones, qualsevol cosa que hagués tingut un directe potent. La nostra gràcia jo crec que especialment aquest és el fet de, de descarregar un, un so que, que en directe sigui molt potent, molt, molt energètic. És el que busquem. I dins la banda qui s'encarrega de les composicions musicals i de les lletres? La mica entre tots. Cadascú fa una mica la seva part i... És a dir, el que defineix la banda és el, la petita part que aporta cadascú a lo que són les cançons i tot to el que fem, és tot, tot en comú. A finals de l'any passat va veure a la llum el vostre primer EP, sota el títol de We Are Imperial Stud, tota una presentació i declaració d'intencions. Què hi podem trobar en aquest primer treball i sobre quins temes ens parlen les vostres lletres? Doncs aquest és el recull dels nostres cinc temes més, més potents, perquè volíem algo que, fos, que fos realment serios, que no fos una demo de, de quatre temes, d'anem a passar per això, per passar festivals, o per intentar colar-nos per aquí o per allà. Podríem algo serio realment que marqués les nostres intencions. I, bàsicament, el que es troba pues, són lletres de coses que nosaltres coneixem o que nosaltres intentem que la gent diguem les aprengui en, en bueno, fins a cert punt, saps? O sigui, són temes molt directes i que parlem de coses, pues, dels típics tòpics del rock and roll, també, pues, de festes o de... hi ha algun, algun tema metafísic, però en general tot és molt, molt directe. Tot és molt directe. I hem de dir el finançament per la gravació el veu aconseguir a través de Verkami. Pels que no sabien què és això, expliqueu-nos una mica i doneu-nos la vostra opinió sobre aquesta iniciativa. Mira, Verkami... Primer, donar gràcies a ells com a pàgina, per existir, <ríe> i després a tots els col·legues i tota la gent que va col·laborar. Per canvi, és una oportunitat que, de micromecenatge, que al fin i al cabo és el fet de poder dir... Crec que amb aquest projecte, abans de, de ser creat, i invertir-ho en uns, uns diners. Bé, bueno, nosaltres el que vam fer va ser pues, oferir unes amarretes, oferir uns CDs, oferir tot allò que nosaltres podíem arribar a crear. I, I la gent va respondre superbé. Eh, vam treure els objectius, vam arribar eh, amb aquests diners suficients com per a fer l'EP i, i perfecte, o sigui, d'una altra manera potser haguéssim fet una altra cosa però, però no estaríem tan contents o no haguéssim arribat eh, perfectament a tot allò que volíem arribar amb un primer EP o maquetes aquestes, saps? Que, que bueno, que, que hàgim aconseguit. Hem de dir que els vostres temes estan interpretats en anglès. Us veieu cantant, per exemple, en català? Jo jo crec que no. Bueno, ja, ja no sé que cantant, però... Jo sí. Jo sí. Jo sí, realment. Per què no? Vull dir... Eh, eh, potser un monostrac o potser... Ves a saber, Vull dir... Jo a vegades que fico a escriure... Molt... Mira, ara, per exemple, és les lente pel·lina. Eh? És molt fàcil, saps? Ficar els típics hot, night, long, no sé què... Les quadrerilles aquestes. Però per què no? Si algun dia volen fer una lletra que, que arribi més en català... Per... per què no? Sí, sí eh? Started symphony And when the Get back to life Kick in the ring unes fotografies corresponents a la gravació del videoclip del tema Poisoned Blut. Uh... <laughs> Quan podrem veure el resultat final? Bueno, el vídeo va ser, de fet, eh, un premi que ens van donar per participar en un festival, bueno, una mostra, diguem, de, de música, de la ciutat de Lleida. El videoclip el van gravar al final de l'any passat i bueno, encara està en procés de creació, ens han d'arribar les còpies originals del vídeo muntat i tot això, ens va arribar una proposta. Nosaltres vam, bueno, vam dir el que ens agradaria que sortís i tot això, i encara estem a l'espera, de fet. Oh. Això, això realment ho controla, és, és a dir, és, és un, un concurs que organitzarà juntament i qui, qui realment no controla són, són més ells que nosaltres. Esperem que ho puguem tenir aviat, però com m'han dit els meus companys, estem a l'espera, altres també. Però, però aviat tindrem dos vídeos, perquè un serà aquest, que ens han fet des del concurs aquest, i l'altre serà un que estem fent altres per compta pròpia, que serà el típic líric vídeo amb imatges dels nostres Imperials Setmanals, tota la promoció que estem fent des de la pàgina de YouTube, que hem fet una mica de resum i... i per eh? vull dir, estarà divertit, serà divertit. Doncs ara que anomenes als els Imperials Setmanals, anava, anava a preguntar-vos sobre això, uh, acabeu de començar la segona temporada, si no vaig equivocat, Eh, eh, és una manera de, de mantenir, suposo, a la gent enganxada a la banda, no? I com va sorgir la idea de fer això? Bueno, jo soc el culpable d'això. Eh, bàsicament, estàvem a Saragossa en un concert i va ser en plan, un vídeo. I vam fer un vídeo de cero coma, vull dir, no són ni tres minuts de vídeo, és una burrada, lo que sí, és una tonteria molt gran de vídeos. Però bueno, jo, no sé, m'imaginava algo en plan com un... com un quadrano de bitàcola dels nostres bolos, llavors van començar a fer vídeos, vam començar a fer vídeos, vam arribar als 25 i vam dir, bueno, parem, perquè ens hem de ficar a gravar la maqueta i tot això, i ara ho hem tornat a fer, eh, l'objectiu, bàsicament, del 5 pels de setmanals és que la gent ens vegi, i, i, bueno, estan molt actius a, a les redes socials, a Youtube, a Twitter, o a Facebook, que... i, bàsicament, és això, anem penjant vídeos, i, sí, per cert, penjarem un vídeo d'avui, a supuesto, amb el samadeus, també dir que, a part d'estar una mica actius i això, i que la gent ens vagi veient, també és que la gent pugui veure una mica la tonteria que hi ha en el nostre, en el nostre cap i tot, perquè bueno, crec que es veu clarament, amb un parell de vídeos es pot veure que no, no estem bé. Si parlem de concerts, amb només un any i mig, heu estat taloners de bandes com American Dog o Sonic Beat Explosion. Com recordeu els primers concerts com a banda i, sobretot, aquests dos? Home són American Dog i The Sonic Beat Explosion. No són grups que es puguin menysprear. Realment són grups que estan a un nivell bastant bastant acceptable. Amb el Sonic va ser bastant... Jo, almenys, personalment, em va sobtar molt, perquè... No sé, vull el dir... El tercer concert o... no, el quart concert que vam fer. Clar, era el quart concert o el, o el tercer, però, vull dir, estàvem encara començant. Molt però estem començant encara, però imagina't en aquell moment, no? I, no sé, va ser molt impressionant. Jo, realment, el recordo i... Bueno, sempre... Aquestes bandes el que fan és fer el clic de... Clar, vull dir, vas assajar cada dia, estàs composant, no sé què... Però sempre has de trobar algú que està por, molt per damunt teu ah. i que veig que hi ha coses que realment has d'arribar, objectius. Sí. Però puntuals, que saps què són. Et una mica els peus a terra, però per, a, per aquest mateix motiu et donen moltes ganes de seguir treballant i poder arribar al seu nivell. I és això és... És una experiència. A més, si, si, si algú no coneix el de les dos bandes, com a deures, vull dir. American Dog, Sublims, The Sonic Pet Explosion van ser... això, Explosion, obviat, també. <ríe> una passada d'energia en un escenari molt aconsellable, les dos. Els vostres directes, a part de temes propis, sempre deixeu caure alguna altra versió. Uh, quins criteris seguiu a l'hora d'agafar i dir anem a versionar aquesta banda? Bàsicament el que fem és escoltar molta música i, i proposar. I dir, hòstia, que us semblaria fer de tal grup. A veure, quina? I quedem un dia fent unes guirres, anem escoltant discos i disco discos, i si trobem alguna que els quatre diem aquesta, fa aquesta. I si no, doncs pues, continuem proposant. Quan trobem alguna que pugui substituir alguna de les que ja fem, us pues ho fem. I, I intentar sobretot, una cosa que intentem molt, és que cada dos o concerts canviem una versió. Perquè si hem de, clar, toquem molt la Lleida, per exemple, no? en el nostre cas, i és intentar fer sempre algo diferent. Que la gent no s'adormi, que no digui oh, mira els d'Imperial, que faran lo de sempre. Canviar els enlis, canviar alguna versió o nou. I no sé si amb els pocs o molts concerts que porteu uh, us ha passat alguna anècdota curiosa, divertida, que ens pugueu explicar. Començar a tocar amb l'ampli apagat, per exemple, és una... És <laughs> una bona anècdota. Sí. O que, o que la nostra bateria comenci individualment sense sí. tenir en compte que hi ha grup. Bueno, jo... <ríe> justifica't, justifica't. <ríe> jo ja està ella, ja així que és el seu problema. No, bueno, o sigui, realment també és una mica el d'abans, els Imperials o Malalts ja és una mica... Veure tot això perquè... Però bueno, el que és allà l'escenari, si sí, coses d'aquestes, de que falli alguna o de... Jo algun cop m'he trobat d'anar a començar ja la primera cançó i, i està una baqueta a la mà, perquè l'altre ja ha volat, i com, a veure, com pot haver desaparegut ja una puta baqueta., Doncs, pues passa, passa, és horrible. I ara mateix quins són els plans futurs de la banda? Sí. No, doncs ara, bàsicament, tenim una llista de concerts bastant important durant aquests quatre o cinc mesos. Eh, tenim intenció, a finals d'any o principis d'any que ve, si pot ser, començar a nos ja en, en un TD, en condicions, i composar, composar, rodar, rodar, sobretot tocar moltíssim. Sí, fer el màxim, fer el màxim de, de bolos que puguem, I rodar tant, tant, com es pugui. I això, apianzar un món directe que realment, Altres el que s'interessa és que la gent, encara que no ens conegui de res, entre a la sala i surti diferent. Si nosaltres aconseguim això ja estarem contents. Doncs a nosaltres només ens queda agrair-vos el temps que ens heu dedicat, desitjar-vos moltíssima sort amb aquest llarg camí que us queda per endavant i demanar-vos una salutació pels oients de CaliMetal. No sé si algú vol prendre la meu cantant o la voleu fer tots a l'hora com vulgueu. Doncs una salutació a CaliMetal i seguiu endavant, seguiu amb el rock and roll, seguiu amb el heavy metal i... Gràcies. I seguim en París. Moltes gràcies. stars raining in but revoked, the rain a love of the whole tree on fire officers on of the burning years they and the sky turns to air Loss of flowers on a forgotten chain At the sign of the never born And the ghost that she shakes wow. Open up your mind Tired fear at the gates of eternity Wreck the spell Every broken mind is right Cry the truth Kill the fear Mind a stone In the light again I know the truth Is coming up you You know it's here You must me let see